Salamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmudhu, dan istighfiru. Dan kita berserah kepada Allah dari kejahatan kita sendiri. Tiada yang dapat menipu kita. Tiada yang menipu kita. Tiada yang menipu kita. Tiada yang menipu kita. Tiada yang menipu kita. Tiada اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته قولي سبحانك لا علم لنا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Assalamualaikum dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama uh, menyambung pengajian kita di dalam uh, fiqhul jinayah. Fiqh jinayat dan, dan kitab fiqh Muzaff Shafi'i Fiqhul manhaji dan uh, kita masih lagi membincangkan tajuk pemberontak dan hukum uh, patutnya dalam pertemuan yang terdahulu pada bulan yang lalu kita akan menghabiskan tajuk ini. Oleh bagaimanapun saya uh, minta maaf kerana tidak dapat hadir pada hari tersebut. Saya pun nak pergi umrah masa itu. Jadi malam ni kita akan perhabiskan tajuk ini insya-Allah dan kalau sempat kita akan uh, masuk kepada tajuk yang baru. ...berkenaan dengan hukuman murtad. Uh, sebelum kita nak menyambung perbincangan kita, kita lihat... Uh, ...sekarang ini... ...banyak perkara yang... ...meningkan kepala masyarakat kita, orang Islam. Lebih-lebih lagi, perkara yang berkaitan dengan... Uh, Persoalan-persoalan yang punya pandangan di dalam syariat gitu. Sebab itu sebenarnya dia berbalik kepada bagaimana masyarakat kita cuba untuk memahami. Persoalan-persoalan ini menurut ilmu yang diperbahaskan oleh para ulama sewaktu kita sebutkan dahulu penting untuk kita umat Islam mengembangkan pemahaman kita bukan hanya dalam persoalan-persoalan yang biasa tetapi kita mesti melihat kepada persoalan-persoalan lain sebagai contoh dalam ilmu fiqul jinayah ini kerana betul lah kalau kita memincangkan tentang persoalan jenayah ini, ia bukan suatu persoalan yang praktikal. Kerana pelaksanaan hukuman itu tidak ada di negara kita. Bahkan baru ini pun saya sempat bertanya kepada sahabat yang duduk di Mekah. Di Mekah pun hampir sudah tidak ada lagi dijalankan. Hukuman panjangkannya hari ini yang dijalankan ialah dengan sebab pengedaran dadah sahaja. Yang banyak melibatkan bukan rakyat Saudi. Jadi oleh kerana rakyat dia tak pancung lah. Hukuman pancung tuan-tuan kalau dulu kerana bembunuh dan sebagainya dilaksanakan. Tetapi hari ini saya dipahamkan hampir-hampir tidak ada lagi lah pelaksanaan hukuman pancung melainkan dengan kerana apa dia panggil ini apa, kes ataupun jenayah pengedaran dadah ada pun hukuman lain berkait dengan potong tangan sebat itu masih lagi berlaku masih lagi dilaksanakan tetapi kadar yang minimal jadi apa yang kita nak sebut di sini ialah kalau kita melihat ...di negara kita lagilah tak buat. Tetapi inilah yang penting. Bila berlaku seumpama ini, seumpama hari ini kita lihat... Uh, ...masalah yang heboh diperbincangkan. Ya, tentang... Uh, ...penyebaran video. Ya, ataupun uh, tuduhan orang melakukan zina. Ya. Sebab itu... Uh, ...kalau kita faham kepada persoalan ini dengan jelas... Maka sebenarnya masyarakat dia tak perlu pening kewali. Pasal pertama sekali tolak dah. Kenapa? Alasan yang pertama mestilah fatabayan. Mesti datangkan. Mesti jelas. Orang yang nak bagi ataupun orang yang nak menuduh tadi mesti jelas orang. Sebab itu yang kedua persoalan kazaf. Hari ini baru ramai nak bercakap. Inilah yang menjadi masalah dalam masyarakat gitu. Walau baginda pun, Alhamdulillah ada juga yang nak bercakap. Kalau tidak, semua tak nak bercakap langsung. Itupun tengah sibuk yang ini, sibuk pula pocor-pocor. Tak ada kerja betul orang Malaysia ni. Bab itu sibuk ni. Yang pergi mengandung-ngada pergi pocor-pocor tu, siapa suruh? Sebenarnya saya ingat. Pucuk-pucuk ni kalau kita tak bincangkan sejarah pucuk-pucuk pun kita rasa tak boleh laksanakan. Sebab kebanyakan kita melihat orang buat menari pucuk-pucuk ni semua bercampur di antara lelaki dan perempuan. Hampir tak ada yang perempuan sahaja atau lelaki-lelaki sahaja. Mana-mana pun. Tak kira lah kalau yang perempuan yang bertudung belakang ke. Tapi hampir kebanyakan saya tak kata semua sekali, hampir kebanyakan semua pergaulan lelaki dan perempuan. Mana punya undang-undang kita pakai. Dahlah dia dia suatu tempat di mana orang ramai melakukan pergerakan. Kemudian bercampur pula lelaki-lelaki dan perempuan. Pucuk-pucuk pun tak nak balik. Kena pula yang pucuk-pucuk orang -pucuk tutup laki-lakinya kaum pemuan muda-muda eh jam bucu-bucu tak letih apa cik tak tahulah kita tenaga tambahan gitu tak sebenarnya tuan-tuan benda ni kalau kita tengok pun cuba tuan-tuan perhatikan ya mana-manalah i dulu memang suatu ketika ya memang popular ni ya, bucu ni tak ke tempat jadi maknanya bukan soal tarian itu sahaja. Soal bentuk pelaksanaan itu pun fail dah. Kan? Sebab itu apa nama ni? Kita sebutkan tentang pucuk-pucuk ni sebenarnya ada lagi yang lebih besar untuk pemahaman Islam. Itu pucu pucuk-pucuk ni berhenti je sudah menari, sudah habis cerita. Kan? Buatlah senaman betul-betul, orang Cina tak ada sebut pucuk-pucuk. Tengok dia punya senaman Ingat apa? Tai Chi dengan satu lagi apa? Gigong apa? Ha? Cikong apa? Ingat? Kongkong betulah. <laughs> Saya betul, -betul pernah apa nama sebut dia tu. Kan? Kita kita kerja berjoget melaka. Dulu senam robik. Kan? Dulu senam robik. Sekarang senam robik tak main nak, lah. Koman betul. Kan? Ditukar pucur pucuk pula. Orang-orang Cina umpama tengok. Orang Hindu umpama. Dia tetap daripada dulu sampai sekarang dengan yoga dia. Dengan tai chi dia. Kita orang Melayu sekejap senarobik, sekejap pocong-pocong. Besok pocong-pocong pula. Takni tuan-tuan. Ini masalah kita sebenarnya. Benda ini perkara yang remeh-temeh yang sepatutnya kita melihat yang lebih besar. Yang kita sebut tadi ialah persoalan yang berkait dengan soal jenayah. Nah, ni. Sebab itu kita nak berbalik kepada persoalan penting kita mengaji. Hari ni orang duk cerita kedai kopi. Orang cerita berlaku. Dia tak perasan yang disebut itu ada hukum di sisi ugamu. Kan? Allah Ta'ala perintahkan supaya orang yang menuduh orang lain ini. Yang tanpa bukti ini. Dia mesti datangkan saksi. Yang kalau tidak ada maka dia dikenakan sebat. 80 sebatan. Thamani Najal Dah bah itu kedengaran di kedai kopi sebat belaka tu kan siapa nikih tak faham kan tapi suruh mengaji tanah dia mengulas di pandai mengaji eh tak datang dia muka tu juga kan tadi ha, Sebab tu saya nak sebutkan ni dan hari ni tuan-tuan kita nak bincangkan lagi bab pemberontakan dahulu kita dah bincangkan di awalnya maksud pemberontak Uh, kalau kita lihat dalam kitab Fikul Islami Wa Adil Profesor Prof. Dr. Wahba Zuaili Dia meletakkan tajuk pemberontak ini Lebih kurang sama dengan orang yang uh, Harabah Harabah ini ataupun dipanggil uh, uh, Apa dipanggil panggil ini uh, Satu lagi istilahnya Orang yang merompak di jalanan Ini kita bincang dahulu Qatul Tariq jadi, dia kata tidak ada perbezaan yang ketara di antara orang yang uh, merompak di tengah jalan dengan orang yang uh, termasuk dalam golongan pemberontak. Cuma bezanya dari segi pentarifan. Sebab itu, orang yang memberontak ini disebut uh, dia memberontak dengan kerana perbezaan takwil. Nah, ini kita akan tengok sekejap lagi. Tetapi, orang yang... Uh, mengompak di tengah jalan ni dia tanpa takwil. Makna dia bukan sebab takwil, dia memang nak mengompak itu sebut. Tapi dari segi perbuatan hampir sama. Ini apa yang disebut oleh Profesor Dr. Abazawi dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatu. Baik, kita sama lagi muka surat 2035. Garis panduan memerangi pemberontak. ada garis panduan dia. Peperangan terhadap kumpulan pemberontak jelas berbeza dengan peperangan terhadap golongan pasig, kapir dan musuh. Tak sama. Kadang-kadang kita tengok hari ini banyak orang melauung laungkan Bila orang tidak sependapat dengan pihak pemerintah, maka digelar sebagai buah. Kita kalau tanya dia balik, dia pun tak faham itu. Dan cuba nombor dia. Cuba takribkan sikit burah ni. Dia bukan semudah kita menyebut untuk kita melabelkan seseorang itu termasuk dalam kelompok burah ataupun pemberontak ni. Sebab itu dia kata berperang dengan orang yang dalam kelompok burah ini atau pemberontak dia tak sama dengan orang berperang dengan musuh. Tak sama. Sebab tu dikata, ini kerana pemberontak tidak dikategori sebagai pasir. Barangkali yang merontak itu diorang yang kuat semayak. Kuat beramal. Kuat pegangannya kepada ugamu. Jangan silap. Ini. Macam hari lah, orang sibuk tanya. Ini Ustaz apa hukum orang yang lawan Muammar Gaddafi? Ini? Sambalah macam Syih Ali Juma'ah. Muftim Sih. Bila dia keluar patuan. Semua yang. Masa dulu lah. Sekarang dah, dah, dah hilang dah. Husni Barak tahu ke mana dah. Masa sebelum jatuh tu. Dia kata apa? Semua yang berkumpul. Dia ada keluar. Saya baca artikel ni, tuan ni. Dalam bahasa Arab. Dia kata. Naklah kembali. al Auda Ila Buyutihim, Kembali kepada rumah-rumah mereka di keluar petua pula. Ini pun ulama tak leh pakai juga. Bukan saya sebut ni, ada ulama lain buat komentar pula. Itu Dr Subqardawi dia buat Petua yang berbeza kontra 100% dengan Ali Jumaah. Siapa yang mati maka ia syahid. Nampak. Sebab Dr Subqardawi ni orang tidak pertikaik credibility dia tidak. Syekh Ali Gumaah ini dia dipertikai kenapa bukan dia seorang saja yang canggih di Mesir itu. Banyak lagi lebih canggih pada dia. Tapi dia jadi musti. Tak apalah. Itu soal pelantikan. Tapi soal pandangan dia. Ini pandangan dia. Sebab itu dia mengarahkan supaya rakyat kembali semula ke rumah. Dan jangan berhimpun. Atas alasan, dia kata naklah memberi ruang kepada pihak pemerintah supaya dapat islah tu kata para ulama tu ni ulama yang buat komentar dia kata islah baru sekarang 40 tahun tak ada islah lagi kan pasal apa pada ketika itu presiden dia buat kenyataan bahawa dia akan ubah segala permintaan nah ni lah ni semua kerja nak mengekalkan kuasa kita dengar ni bukan nak bincang bab politik kita nak sebut tentang pemberontak tadi orang salah dengar tu lain macam ceramah hari ni tadi tadi sebab itu tuan-tuan tidak bermakna yang menentang pemerintah itu dia adalah golongan yang fa fasik tak tak dan tidak dikaitkan dengan bidah ah. ni golongan bidah ah ni berat golongan bidah ah ini golongan yang berat hanya disebabkan oleh suatu keperluan mereka diperangi iaitu semata-mata untuk melihara keamanan dan perpaduan umat Islam. Itu sahaja tujuan. Ini. Makna untuk umat Islam bukan untuk individu. Kan? Sebab itu orang tanya, dia kata macam mana itu orang yang menentang Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi bukan soal masyarakat Islam. Itu soal nak mengekalkan kuasa dia. Sebab itu hari ni sebenarnya tuan-tuan, kita sebenarnya satu sudutlah. Saya rasa kita kena mengambil pandangan bahawa kita tidak bersetuju. Amerika masuk campur. Sebab perempuan Arab ni pun satu bangang juga. Saya geram juga. Dia nak putuskan apa keputusan pun tak putus-putus lagi. OIC ni. Apa nak kata? Orang dah beribu mati dah. Dia belum nak dapat buat keputusan lagi. Dia nak buat keputusan benda tu. Pasal puat-puat ni pun sebenarnya jaga perut masing-masing. Itu sebenarnya. Kita canggih sikit hari ni. Pembincangan kita internasional lah. Tak, pasal ada soalan. Orang tanya, dia kata. Itu tak masuk pemberontak ke kata ni? Tak. So, itu kita kena ingat. Yang nak dipelihara itulah masalah individu. Kan? Masalah umat Islam. Bukan masalahan umat Islam, masalahan mengekalkan kuasa individu. Itu sebenarnya. Sebab itu dalam soal burah ini, ialah apabila kontrak. Dan kontrak ini menyebabkan umat Islam terpecah. Seperti mana yang kita akan bincangkan ini, ialah tentang uh, uh, di zaman Sena Ali ya, sebagai Khalifah pada ketika itu. Kita tengok. Ya. Sebab itu di sini, berikut adalah garis panduan. Secara ringkas. Sebelum peperangan dilancar mereka perlu diberi penas sebelum mereka perlu diberi nasihat dan diajak berbincang bersama wakil pemerintah. Inilah hilahkan oleh Ali bin Abu Talib bersama sembilan yang menentang pasal ketika zaman ya, daripada senat Uthman berpindah kepada senat Ali pada ketika itu zaman fitnah kepada umat Islam. Ya ketika itulah terpisahnya terpecahnya umat Islam kepada banyak kumpulan dan di situlah terbitnya puak-puak khawarij pamun dan sebahagian mengatakan di situlah terbitnya golongan syiah sebab itu setengah ulama mencangkan syiah ini dikatakan dia bukan daripada uh, mazhab uh, dipanggil uh, istilahnya dia bukan daripada kelompok mazhab pekah. Ataupun mazhab. Uh, dimang bukan alih lah. Tak maknanya dia bukan kelompok mazhab pekah. Tapi dia kelompok mazhab politik. Syiah ini. Asalnya. Jadi pada zaman Sina Ali. Karamadlah wa hajj. Ada kelompok yang menentang. Di atas. Sebab. Tidak bersujud atas beberapa perkara. Ini kita akan tengok. Mungkin cara ini akan menyebabkan mereka kembali kepada kebenaran. Dan boleh dipengaruhi sebahagian mereka. Ha, Maksudnya perbincangan tadi. Menurut kitab Al-Hilyah karangan Abu Na'im Daripada Ibn Abbas. Ketika golongan Haruriah. Mengasingkan diri. Saya berkata kepada Ali. Kata Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas. Wahai Amirul Muminin. Tangguhkanlah sejap sembayang sehingga cuaca lebih redup. Supaya saya boleh bertemu mereka dan berbincang dengan mereka. Ini pada waktu zuhur. Ali berkata, saya bimbang mereka akan membunuh Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata, saya berkata, tidak dengan izin Allah. Lalu saya memakai pakaian orang Yaman yang termampu sipur oleh. Kemudian saya temui mereka ketika itu mereka sedang tidur semasa matahari tegak. Ya ni sebelum masuk waktu zuhur. Dia, kalau kita tengok dalam kompekah, dalam bab sembahyang zuhur ni, aa, memang ada perbincangan tentang mentakhirkan zuhur sedikit. Kerana waktu yang terlalu panas. Hmm. Tapi kita Malaysia ni tak masuklah. Ya, panas Malaysia ni tak panas mana pun. Ni umpamanya tempat-tempat di Padang Pasir lah. Negara yang mempunyai seperti di Arab Saudi kita kawasan Yaman terkenal dengan panas yang melampau semasa musim panas. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab fikah umpamanya dalam kitab uh, Bahrul mazi uh, kitab hadis yang membincangkan fikah di situ uh, ada disebutkan tentang melewatkan sedikit waktu Zuhur bagi mengelakkan cuaca yang sangat panas. Kita pula melewatkan waktu zuhur kan? bagi membolehkan menterdarah ha. baik, kesambung saya masuk menunggu mereka dan tidak pernah melihat orang yang sangat gigih seperti mereka tangan mereka keras seperti lutut unta Tuan. ini orang dulu-dulu ni. sebab itu orang dulu kalau berperang kalau kita menung balik, macam mana dia berperang ha, ini riwayat ni. perumpamaan Ya, kita jangan, ya, tangan semua lembut, ya, orang lelaki pun tangan lembut, licin tangan macam orang perempuan, kita kalau berperang, belum perang, fail dah. Dan dia kata wajah mereka berubah kerana kesan sujud, nampak? Maknanya orang yang memberontak ini, dia bukan mesti orang yang pasik tak? Atau orang yang terkeluar daripada agama, tidak. Tidak. Satu so, hari ini kadang-kadang tuan-tuan ni kita tengok apabila ada orang yang menggelarkan setengah-setengah kelompok sebagai buruh dia seolah-olah meletakkan kelompok ada ugamu. sedangkan buruh ini ulama letakkan sebagai nak menunjukkan kelompok yang tak bersetuju dengan pandangan pemerintah itu saja sebab itu disebutkan bahawa kelompok ini sebahagian mereka dilihat wajah mereka itu nampak kesan orang yang banyak sujud, banyak semaya. Ibn Abbas berkata mereka berkata Ibn Abbas selamat datang wahai Ibn Abbas ya, dikenal apakah tujuan kedatangan Ibn Abbas menjawab saya datang untuk berbincang denganmu mengenai para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam yang diturunkan wahyu atas mereka dan mereka lah orang yang paling tahu tentang tafsirannya ya, pasal Sina Ali ini sahabat ini tengok cara bincang Ibn Abbas. Hmm. Kemudian dia kata, Sebahagian mereka berkata, Jangan berbincang dengan ni. ada kelompok yang keras pula. Tak boleh bincang lah. Sebahagian berkata, Jangan. Ya, kita akan berbincang dengan ini. Ibn Abbas berkata, Saya berkata, Beritahu saya, Apakah yang menyebabkan kamu berdendam dengan sepupu Rasulullah? Sini Ali lah. Dan menantuk dan orang yang pertama beriman setiap sahabat Rasulullah bersama dengan ni. mereka menjawab ni tuan-tuan sebelum nak nak perang ni, ni diletakkan garis panduan kena deal dulu bukan deal saja Hujah pula apa sebab kan ini gelag-gelag cabut gelag-gelag cabut makni buah kata dia itu je kan itu tak jadi kena ber, ber, ber, berhujah. apa apa sebab nak kata orang yang tak sama ni buruk? Kan? Nah, sebab itu kalau ada lepas ni orang tak ada kerja buruk-burukkan orang. Kita tanya pula. Apa sebab? Mari kita deal. Kita bujah tang mana. Takut dia pening pula. Pasal dimang tak ada poin pun. Ni. Mereka berkata, Pertamanya kerana dia melantik manusia sebagai hakim dalam urusan agama. Sedang Allah Ta'ala berfirman. Innal hukmullah, Innal hukmullah lillah. Hanya Allah jua lah yang menetapkan hukum. Ibn Abbas dengar lagi. Kemudian dia berkata, apa lagi? Popoat ini menjawab, dia berperang tapi tidak mengambil tawanan dan tidak mengambil harta rampasan. Sekiranya orang yang kapir, sekiranya mereka orang kapir, harta mereka halat. Sedangkan sekiranya mereka orang beriman, darah mereka telah diharamkan. Itu kedua. Kenapa ditak setuju dengan Sina Ali? Saya bertanya, kemudian apa lagi? Mereka menjawab, dia menggugurkan gelaran Amirul Mukminin, Sina Ali dia tak nak pakai. Ya? Amirul Mukminin Dari diri, jika dia bukan Amirul Mukminin dia adalah Amirul Kafirin. <tuh> Jadi ini hujah dia tak apa. Eh, Ibn Abah kata tak apalah. Bagi tahu apa benar yang menjadi masalah. Kita berhujah. Ibnu Abbas berkata, "Apakah pandangan kamu jika saya bacakan kepadamu ayat-ayat kitab Allah yang muhkam dan saya sampaikan kepadamu sunnah Nabi yang tidak akan kamu nafikan, mudah-mudahan kamu akan kembali?" Mereka berkata, "Ya." Ibnu Abbas berkata, "Saya berkata, mengenai dawahmu bahawa dia melantik manusia sebagai hakim dalam urusan agama, Allah berfirman, "Ibnu Abbas, aduh jahdil." Bab. Itu demi mesti berujahlah. Jangan main kena-kena begitu je. Kan? Saya tu kata Ibn Abbas pertama sekali firman Allah Taala surah Al Maidah, Ya ayohaladina amanu, la tak tulus wa antum hurm, wa man qatalhum min kum muta'mida, fajaza um mithlum qatal naim, yahkum bihi zawad limingkum. Wahai orang beriman, jangan kamu bunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Dan siapa di antara kamu yang bunuhnya dengan sengaja maka dendanya yakni menggantinya dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu yang ditetapkan hukumnya oleh hakim yang terdiri daripada dua orang yang adil di antara kamu Ibnu Abbas nak menunjukkan ni perkara agama tetapi Allah perintahkan supaya lantik daripada kalangan manusia untuk menjadi hakim Allah juga berfirman mengenai wanita dan suami wa in khiftun shiqaq bainahuma fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, suami isteri, maka lantiklah hakim untuk mendamaikan mereka. Seorang daripada bahagian keluarga laki-laki dan seorang lagi daripada keluarga perempuan. Ibn Abbas nak bahawa ada juga persoalan-persoalan agama yang boleh dilantik manusia sebagai hakim. Baik, saya ingin bertanya kepada manakah yang lebih perlu? Apakah melantik manusia sebagai hakim untuk menghalang pertumpahan darah? ...dan memperbaiki hubungan sama manusia... ...lebih perlu atau melantik manusia... ...untuk mengadili kes buruan Arnab... ...semasa ihram. Ini mantik Ibn Abbas. Mana, mana yang lebih penting? Sekarang ini senangali lantik manusia sebagai tahkim. Ini tentuan kalau kita bincang soal pergolakan pada zaman itu disebut tahkim. Ini. Lantik orang untuk menjadi hakim, mengkum. Di antara pihak yang bertelagang ini... ...kata Ibn Abbas, mana lebih utama... Melantik tadi dengan tujuan untuk mengelak pertumpahan darah. Dan kerosakan dalam masyarakat. Dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Lantik untuk masalah bunuh Arnab. Dan binatang buruan Arnab lah. Kalau kita tengok dalam orang yang pakai heram. Dia tak boleh memburu binatang. Hari ini kalau kita tengok sebenarnya tuan-tuan. Hukum ni sebenarnya tak payah bincang sangat. Sebenarnya saya kalau dalam bab haji bab ni cerita tinjang sangat sebab realiti sekarang beza dulu lain. Tahun 60-an kalau kita tengok gambar-gambar dulu, dia tahun 60-an, ada yang pergi tahun 60-an. Tak ada sini. Semua 70-an, 70-an. 2000-an, lambat betul. <laughs> ada yang 70-an. Kau bingung tak, eh? tak ada Kalau 60-an ni tahun 50, dia di Minan tu dia masak sendiri. Ni, dia ambil kayu, dia pergi kutip kayu. Rebus sendiri makanan. Sebab itu, hukum orang yang ikhram tak boleh membunuh binatang. Dan tak boleh merobohkan pokok. Sebab dia nak cari kayu api ni. Dulu saya menung juga fikir, apa kena mengena Bila pergi mina apa benda yang nak dibunuh ni? Apa yang nak diburu? Pergi mina semua kemah Belaka. Ekon Belaka tak sempat buru. Dia sendiri dah tumbang nak. Tak nah, Kalau kita pergi hari ini tuan-tuan, tengok. Sebab itu kita kena tengok balik. Bila Nabi sebut ni, ni zaman Nabi. Maknanya zaman Nabi tu dah dilarang daripada memburu. Kalau kita tengok zaman lima puluhan, memang rupanya dia masak makanan tu. Di sekitar minat, dia, dia kemas sendiri, dia masak makanan tu. Jadi nak pakai kayu, nak masak tadi, dia terpaksa tebang pokok. Tapi kalau satu juta orang tebang pokok, Jawapan memang tak ada pokok lah sekitar Minah tu. Nampak, sekitar Arafah tak ada pokok lah. Togel je lah nampaknya Arab Saudi tu. Ini, satu. Sebab dia jadi tempat tuduhan. Yang kedua, kalau orang pakat buru binatang, habis Jadi orang tak ada kerja dah. Sebab itu tuan-tuan, larangan. Larangan. Ini. Saya tu kata Ibn Abbas, mana lebih penting? Yang harganya suku dirham. Mereka menjawab demi Allah sudah tentu menghalang pertumpahan darah dan memperbaiki hubungan sama manusia lebih perlu. Lalu Ibn Abbas berkata, "Jadi adakah saya sudah selesaikan isu itu?" menjawab, "Ya." Ha, bincanglah. Tang mana yang kata? Tang mana kata takwilan yang sebelah sini salah? Bagi. Ini tuan-tuan konsep dia. Yang orang panggil mu muzakarah, apa lagi? Munakasa lagi. Apa mu lagi? Mukabalah. Mukabalah ni interview. <tuk> <tuk> <tuk> ha. Tak, dia mesti begitu. Konsep dia, bila ada dua pihak yang tak well berbeza, din. Hujah. Yang mana kita kata salah, yang mana dia kata betul, yang mana dia kata betul, yang mana orang ni kata salah. Dia mesti begitu. Ini Ibn Abah sebut. Kata Ibn Abah sekarang macam, aku dah jawab belum? Yang kau kata soal Me, me, me, melantik manusia sebagai hakim Sekarang aku dah jawab Apa pandangan kau? Betul wahai Ibn Abbas Nampak? Satu kosong Ibn Abbas berkata Mengenai dakwaanmu bahawa dia telah berperang Dan tidak menerima tawanan dan harta rampasan Adakah kamu akan menawan ibu kamu? Yakni ummul umul mu'minin Aisyah Radullah Kemudian kamu menghalalkan dia Sebagaimana kamu menghalalkan tawanan wanita lain? sesungguhnya kamu telah kufur disebabkan tindakan tersebut sekiranya kamu dakwa dia bukan ibu kamu juga telah kufur dan terkeluar daripada Islam Allah azza wajalla berfirman An Nabiu Allah bilmutmainina min ambu wa azwajhu ummahatuhum nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang yang beriman daripada diri mereka sendiri dan isi-isinya adalah kedua-duanya menyebabkan kamu sesat oleh itu pilihlah kesatan yang kamu mahukan Nampak? Ibnu Abbas bagi konar. ni panggil TKO punya pukulan. Kona tang sini pun checkmate. Belah sini pun checkmate. Ha, macam main chess pula. Ya, nak kata yang mana? Kau nak kata supaya ambil umur-umur ini sebagai tawanan. Pasal dia perperangan tu. Dia hantar kelompok. Saya datinak Aisyah. Takkan nak perang dengan saya datinak Aisyah. Kemudian tawandik. Gila babi ke? Kekil begitulah -kek kata Ibnu Abbas. Terjemahan kepada bahasa Melayu. Ya, Sebab yang itu tak ada tuan-tuan. Ya, makna memang gila betul. Kalau ini yang kau kata, Kata Ibn Abbas, Kau telah berlaku kufur. Atau kau nak jadikan dia seperti wanita lain, Pasal dia dalam tawanan perang tuan-tuan, Siapa yang ditawan, Dia akan jadi hamba. Sebab itu zaman itu banyak hamba. Bila perang saja, Dia orang perempuan ni, Kalau zaman dulu, Dia berperang juga. Dia sebagai tukang gendang Orang Islam pun keluar orang perempuan Sebab itu jangan orang ingat orang perempuan ingat Yang nak kerja perang ni orang lelaki laki je tak Orang perempuan perang Tapi orang Islam perang dia bukan kaki gendang Dia kerja untuk bagi minum dan juga bagi Jaga kalau sakit Orang kapit kerja dia bergendang Dia memang daripada dulu Bergendang ni sampai sekarang Kan, Bergendang ni makna menyanyi dia, dia nak bagi semangat Sebab itu tuan-tuan bila perang kalah kumpulan yang perang tawanan tadi dia akan jadi hamba. Bila hamba dia halal. Ah ya. ha, betul lah tu. boleh buat apa-apa suka. Ya. Semua baik lelaki-lelaki baik perempuan. Nampak. Sebab itu dia nak dia nak sebut kenapa Sayyidina Ali bila berperang dia tinggalkan tawanan? Ketib nak bas kau gila yang berperang tu kan ke Sayyidina Sayyidatina Aisyah Ummul mu'min. Mukminin. Sebab itu kata Sun Ali, ada kata Ibnu Abbas, adakah aku telah menjawab soalan ini? Mereka menjawab, "Ya." 2 0. 2 0 ni kek dah menang dah. Kan tapi Sayyidina Abbas Ibnu Abbas ni, ya Abbas dia nak bagi orang difaham betul. -betul. Dijawab soalan yang ketiga. Berkenaan dengan dakwaanmu bahawa dia telah menggugurkan gelaran Amirul mu'min. Rasulullah SAW sendiri pernah mengajak pihak Quraish menulis perjanjian antara mereka pada hari Hudaibiyah. Baginda bersabda, tulislah. Ini adalah apa yang diputuskan oleh Muhammad, utusan Allah. Quraish berkata, demi Allah. Orang Quraish pun demi Allah juga. Nak kata apa? Lepas itu, kita kalau pergi Mekah, orang Arab ni, wallahi, wallahi, tak boleh pakai. Wallahi, ah, tak boleh pakai itu. Wallahi, dia tu. Dia, wallahi, dia tu, tu, kira... Itu dia punya bahasa lazim dia tu. Ya, kalau dia tak keluar tu pelik sikit. Kalau Arab tak pakai wallahi Itu so, Kadang-kadang kita orang Melayu ni dah duduk lama sana pun. Dia pun wallahi juga. Wallahi. ah ha, Wallahi juga dia. Ya. Orang, orang Quraish demi Allah. Jika kami percaya engkau adalah utusan Allah. tentu kami tidak akan halang kamu daripada rumah Allah. Ini pada ketika Rasulullah nak masuk. Ya. Ke Mekah. Ya. Pada ketika nak mengejarkan Umrah. Dan kami tidak akan memerangin tulis saja Muhammad bin Abdullah. Baginda bersabda demi Allah, saya adalah utusan Allah. Walaupun kamu tidak mempercayainya, wahai Ali, sila tulis Muhammad bin Abdullah. Empat. Ni hujah Ibn Abbas. Rasulullah SAW sudah tentu lebih mulia daripada Ali. Adakah saya sudah selesaikan isu ini? Mereka menjawab demi Allah. Ya. Kalau Ali dia sekadar gugur nama Amirul Mukminin. Nabi dia gugur Rasulullah. Kentem nabas mana lagi besar? Empat. Tentuan ini kaedah untuk orang yang mendakwa sesetang itu buah. Dia mesti berhujah. Sebab itu dia kata buah ini ialah kerana berlaku perbezaan takwil. Pemahaman. Jadi pujahlah. Nampak? Kita kata yang kita faham tentang agama betul, dia faham salah. Pujahlah. Tapi yang berlaku hari ini tidak. Nah, ini. ini kita nak fahamkan tentang isu ni tuan-tuan. Ya. Nah, ini dalam kitab disebut. sebut. Hasilnya 20 ribu telah kembali. 20 ribu orang telah kembali. 1 ribu sahaja yang diperangi yang perempuan ni dia tak nak timu juga. Kan? Kalau tak nak timu, kalau hujah tu kalah baru diperangi. Sebab itu Ibnu Abbas dia berhujah dan hujahnya itu tidak dapat disangkal. Kan kita hari ni pasal orang tak faham. Saya ingat baru tadi. Ya. Dengan tentang apa nama ni, doktor eh siapa doktor Al Bakri? Tu? Dr. Zulkifli Al-Bakri hmm? Dia bincangkan tentang jinayah ni Dalam Redo Hakim Saya ingat mungkin ulangan kan? Dia kata bagaimana nak menjawab Pada orang-orang yang menganggap hukum Islam ini zalim kan? Hukum Islam ini zalim hmm? Sebab itu kita kena berhujah hmm? Kita kena berhujah tapi ini yang jadi masalah. Pasal ruang untuk berhujah itu tidak ada. Sebab itu kita umat Islam ni sendiri tak faham tentang hukum. Itu yang berlaku hari ini tuan-tuan. Orang cakap kadai kopi, orang baca suak kabur. Suak kabur yang menceritakan tentang perkara yang Islam lihat sebagai suatu perkara yang besar dalam jenayah. Sebab apa? Masyarakat tak faham. Sebab ruang untuk menjelaskan tu tidak ada. Ini apa yang disebut oleh Dr. Zulkifil Al-Bakri. Dia, dia menjelaskan ya, tentang orang-orang bukan Islam. tu bukan Islam. Orang bukan Islam lagi. nak. Yang Islam pun tak faham, bukan Islam lagi tak faham. Tapi hari ini kita tidak menggunakan ruang untuk menjelaskan kepada non-Muslim tentang keadilan hukum Islam tadi. Itu yang jadi masalah. Sebab kita pun malas nak mengaji. Itu je cerita dia. Sebab itu saya ingat. Canggih juga sini. Dah hampir separuh kitab ni. Saya menung-menung. Banyak tempat saya pergi tuan-tuan. Tak ada orang mengaji pun pek jenayat ni. Tak, saya pergi. Surau yang hebat ke, surau tak hebat ke, dia tak mengaji pek jenayat ni. Pasal pek jenayat ni mengaji mabuk. Tak? Sebab tu saya kata dulu soal faham itu bukan persoalan utama. Sebab ini soal undang-undang. Kita mengaji undang-undang mana faham? Sebab itu orang dok langgar semua lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Itu baru undang-undang jalan raya. Kan? Kita tak fahamlah itu. Kan? Ataupun dirabun warna, dua je lah. Tengok hijau, merah, merah, kuning. Sama je. Sebab tu yang penting kita mengaji untuk kenal. Pak Eh tu hakim pun dia nak jatuh hukuman, dia akan semak buku ni. Buka kitab dulu. Jangankan bab jenayah, undang-undang keluarga. Hakim akan buka kitab-kitab ni. Baik, keputusan besok kata hakim. Ingat hakim kerja dia situ je. Tak, saya seorang sahabat hakim dah naik jadi ha. hakim. Ni hakim lah. Saya tanya dengan dia sebelum tu dia di di di di, di Kulumpo ni, di Mahkamah Tinggi Kulumpo. Saya kata, entah kerja apa di situ? Naik pangkat ke?" Tak ada dia kata, tukang semak kitab je. Dia hakim tu, tapi dia pindah tempat. Sementara belum nak pindah naik jadi hakim tempat lain, dia duduk situ tukang semak kitab ketua hakim. Besok nak bagi jawapan, dia akan semak dulu kitab apa. Apa pandangan ulama'? Apa dalam kitab cakap? Takkan kita di sebakti ni mengaji macam ni, tak payah buka kitab dah? Faham tak faham tahu lalu tu. Guys. Kan? Sebab itu tuan-tuan kita mengaji ni untuk kita tahu oh ada hukum tu oh begini. Jadilah. Tak hafal pun tak apa. Kita bukan suruh hafal pun. Pasal kalau kita tanya ni, tanya buku surat pertama. Kan? Buku surat pertama ni kalau tanya balik confirm fail. Kan? Tak supaya kuang-kuang kita tahu ada hukum tu. Jadilah. Sebab memang berkenaan dengan undang-undang dia -undang, complicated. Ha, ini. Baik. Abai tuan-tuan sebab, eh? semuka setengah lagi. Saya baca lagi. Ini banyak, banyak dia nak, nak sebut saja. Eh? Uh, kaedah ini. Menurut kitab Al-Bidayah dan Nihayah Karangan Ibn Kathir. Bahawa Ali pernah mengutus Abdullah bin Abbas bin, bin Khawaris. Ini kelompok yang lain pula. Apabila beliau berada di tengah perkhidmatan mereka, seorang bernama Ibn Al-Kawwa bangun berucap, Wahai pendukung Al-Quran. Ini adalah Abdullah bin Abbas. Jika kamu tidak mengenalinya, saya mengenalinya. Dia adalah orang antara orang yang berdebat tentang kitab Allah. Eh? Ibn al ini. Di antara ayat yang ditujukan kepada dia dan kaumnya ialah ayat berikut. Bahkan mereka adalah kaum yang suka sekali mengumumkakan bantahan. Naklah kamu halau dia dan jangan kamu berbahas dengannya tentang kitab Allah. Namun, demikian ada antara mereka yang berkata, Demi Allah, kita akan berbahas dengannya. Jika dia benar, kita akan akur dengannya. Jika dia salah, kita akan sekat kesalahan. Ini, ini sama dengan Pupak Khawariz ini. Hari ini bila ada ulama' bagi pandangan, orang kondem. Bahaslah. Bahas. Ulama' yang bagi pandangan ni, dia bukan mengaji satu kitab. Kita kitab, satu kitab. Kitab pun hilang. Ada tempat ni tuan. Beli kitab tu banyak. Bukan di sini, bukan. Ini, ini tempat lain lah. Hampir seluruh jemaat surau Ada satu kitab Seorang Hari ni bila saya mengajar satu kitab pun tak ada Kemana kitab pergi saya pun tak tahu dah Itu canggih kita tu Tak ulama bukan baca satu kitab Orang ni baca banyak kitab Di mana yang kita kata dia salah Panggil lah. Tapi Ibnu Kawan ni daripada Pak Khawariz ni dia kata Jangan dengar dia ni, dia akan berhujah tanpa ilmu. Kita pula nilai. Dululah nak tahu ada ilmu ke tak ada. Nampak? Bukan dengan saya. Dengan ulama'-ulama' yang mana kita tak setujulah. Kadang keluar soal khabar, entam ulama' ni, ulama' ni, ulama' ni. Dia kata kenyataan begini, kenyataan. Bincang dengan dia. Mana kenyataan dia yang tidak berlandaskan kepada hukum. Soal. Tapi hari ini tidak berlaku. Itu tuan-tuan, kita nak sebut ni. Ini kitab surut saya menghuraikan saja Supaya kita lebih dekat dengan suasana semasa. Dalam ni dah sebut nak. Dalam kitab binayah waniah, Ibn Qasir sebutkan bahawa, Pada ketika khawariz ni, Puak-puak yang keluar daripada kelompok, Sina Ali ketika itu, Dia tak nak berujah dengan Ibn Abbas. Dia kata pasal Ibn Abbas ni, Orang yang berujah tanpa ilmu. Sebenarnya dia tahu, Ibn Abbas ni memang power. Kan? Sebab itu dia konak, dia pengaruh orang supaya itu salah. Itu dah pakai ni. Sebab itu kemudian ada sebahagian kata, tak apa, kita dengar Ibn Abbas. Kita dengar. Sebab itu kemudian disebutkan lagi, Lalu Abdullah mentangkan kita Allah selama tiga hari. Tiga hari tuan-tuan, bukan satu hari. Hasilnya 4,000 di kalangan mereka kembali bertobat termasuklah Ibnu Kawa Dan mereka dibawa menunggu Ali di Kufah. Nampak? Ibnu Kawa pun sekali bertobat. Sebab itu dia dalam perkara-perkara yang selesaihan, dia bukan boleh pakai hentam. Hujah. Kita ni, orang Islam kita sekarang khususnya masyarakat kita Malaysia ni, kita miskin hujah. Tak maaf saya sebut tuan-tuan. Saya, saya rasa saya saya dah sebut di sini. Bagaimana suatu ketika saya terbaca dalam satu laman. Uh, orang Kristian hentam orang Islam. Hentam Quran. Hentam Nabi. Ramai orang Islam yang masuk dalam web tadi. Pertahankan Islam. pertahan Nabi. Agak-agak apa kaedah dipertahankan. Daripada ramai yang masuk tadi. Saya dapati dua orang saja yang berhujah. Yang lain semua maki habis yang tamtu orang Kristian. Dimaki habis celaka orang Kristian, celaka orang ni, celaka, celaka semua, celaka. Hanya ada dua orang saja saya tengok dia pergi masuk, dia pun tak larat dah. Pasal nak menepih yang dakwaan orang Kristian ni satu kerja nah, menepih dakwaan orang Islam pun sama juga, dia pun pesong juga. Tu. Kita miskin hujah. Sebab itu kita sama-sama kita pun kadang-kadang bila berbeza pandangan, hujah nak lah. Apa hujah kita? Nak mempertahankan pandangan gitu? Tapi kita gunakan konsep yang dibuat oleh Ibnu Kawa. Hmm. Nah, ini. Sekiranya perbincangan dan bimbingan yang dijalankan di antar mereka dan wakil pemerintah tidak berhasil, mereka perlu diberi amaran dan ancaman tentang akibat penderhakaan mereka. Amaran ini pula akan diikuti dengan peperang, amaran peperangan. Jika usaha ini tidak berhasil, maka peperangan wajib dilancarkan. Perkara ini telah pun dijelaskan di awal topik. Di awal dulu. Baru perang. Empat. Yang kedua, selepas peperangan dilancarkan mana-mana berontak -mana yang melarikan diri dari medan perang tidak dibenarkan dikejar. Demikian juga tidak dibenarkan membunuh mereka yang cedera. Peperangan hanya ditujukan terhadap mereka yang membalas serangan. Itu konsep dia pula. Hari ini apa dibuat oleh Muammar Gaddafi? Kan? Ini kita nak sebut ni tentang orang yang mengatakan bau orang yang menentang. Sama dalam hukum yang dikeluarkan oleh ahli Juma'ah tu. Kan? Siapa yang menentang pemerintah, you, disuruh balik. Dia nak masukkan kelompok ni dalam kelompok, buruh. Sedangkan dalam konsep dia, nak perang dia mesti tinggal kalau orang tu lari. Tapi yang berlaku di, di Libya, dibunuh. Beribu yang dimati. Sebab itu, tuan kadang-kadang isu ini digunakan ni setengah kita untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya tak ada kaitan pun dengan syariat. Pemberontak yang ditawan tidak boleh dibunuh. Larangan ini jelas. nyatakan oleh hadis Ibn Umar bahawa Nabi SAW bersabda kepada Ibn Mas'ud. Wahai anak umum abd. Apakah hukum yang melampau? Hukum orang yang melampau, yakni merontak di kalangan umatku... Imam Mas'ud menyatakan Allah dalam sunyi lebih mengetahui Rasulullah SAW bersama kejar mereka yang melarikan diri. Jangan serang dan jangan bunuh mereka yang cedera. Al-Bahakim nambah lagi dan jangan dirampas harta mereka. Pasal dia tak masuk dalam golongan seperti golongan musuh. Satu perkara tuan-tuan kalau kita tengok di sini bagaimana cara sahabat menjawab Nabi. Bila Nabi tanya apa hukum dia? Allah dan Rasul lebih tahu. Kita kadang-kadang kalau alim ulama' tanya tu. Agak-agak pukum. Ni. Eh, kita mesti, eh, bagi jawapan terus. <laughs> tak, ni dari segi adab lah tuan-tuan ni. Adab, yelah betul lah dia Nabi. Kita tidak samakan ulama' dengan Nabi. Ni, tak sama. Bahkan jauh berbeza. Tetapi, ulama' ni pewaris Nabi. So, itu dari segi adab tu. Kita belajar Nabi ni, dia mengajarkan adab. Sama. Bagaimana adab dia antara anak murid dengan tuan guru kan kadang-kadang kita lebih lagi tunggu tu sampai diam. Tak bercakap dah, kita bagi petua habis. Ustaz kita sebenarnya mesti begini-begini begini-begini. Terdiam ustaz tu. Kan diam habis. Ustaz tu dah tak ada benar nak cakap dah. Ha, ini kadang-kadang dari segi adablah tuan-tuan ni. Bukanlah maknanya kita tak boleh untuk berbeza, tak. Tapi kita nak sebut apa yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abu Saibah dalam Mughni al-Muhtaj menyebut bahawa Ali radhiyallahu anhu telah menyuruh suaranya supaya mengumumkan bau orang yang melarikan diri jangan dikejar orang yang cedera jangan diserang yang ditawan jangan dibunuh siapa yang menutup pintunya akan selamat dan siapa yang meletakkan senjatanya akan selamat di penjara sehingga enggan menyerah sekiranya enggan menyerah memberi baiat dan ta'at setia sehingga peperangan tamat dan kumpulan pemberontak ditumpaskan bagi mengelak perebut selepas itu mereka hanya akan dibebaskan setelah berjanji tidak akan terlibat lagi dengan peperangan Namun sekiranya dikuatiri dia memungkiri janji, dia boleh terus dipenjara sehingga boleh diyakini dia akan berpegang kepada janji. Ini bagi kelompok buah dalam konteks yang sebenar. Sekiranya orang ini sedia memberikan saya sebelum peperangan tamat dan dia menunjukkan kejujuran, dia wajib dibebaskan segera. Yang keempat, hak milik mereka tidak boleh dirampas atas nama harta rampasan perang. Walau bagaimanapun berapa perkara perlu dilihat. Harta yang berupa alat perang akan disimpan sehingga perangan tamat dan selepas pemerintah berasa yakin mereka tidak akan kembali melancarkan peperangan. Sekiranya masih wujud kekhawatiran, harta tersebut tidak perlu dipulangkan dan akan kekal sebagai jagaan negara bukan sebagai hak milik negara. Dijaga saja bukan hak milik negara tu. Ya, ada beza maksud jagaan negara dengan hak milik. Tonton bayang ni dalam perang ni. Ni perang ni dengan orang yang menentang ulama letakkan harta yang diperangi tadi dia bukan hak milik negara. Maksud ke hak milik apa dia? maknanya bukan negara punya dia hanya dijaga sahaja nak menyatakan harta itu tidak berubah tangan lagi hanya dia tak boleh pegang pasal takut dilawan balik nampak kita semua jadi harta kita kan harta negara kita punya terbalik pula nak kata apa peka tuan tengok dan dikatakan implikasi Manakala harta lain selain peralatan perang Ia wajib dipulangkan kepada pemilik Selepas tamat peperangan, Walaupun wujud kekhawatiran mereka Dan kembali melancarkan perperangan Lain daripada harta Yang bersifat peralatan perang Kena pulang balik Jam kena pulang balik Apa lagi? Contohlah Pasal hari ni famous Sebab jam ni Berah kena pulang balik Tak ada kerja betul orang Melayu ni Berah pun nak dikutipnya Kan? kalau kutip tolong bagi balik tak apa kutip bawa balik baru ni berlaku eh? dah lama ha? yang terbaru apa yang terbaru duit siling jatuh maiung buat implikasi peperangan terhadap pemberontak apabila pemerintah melancarkan peperangan terhadap pemberontak dengan menepati syarat-syarat di -syarat atas dan selepas menjalankan langkah-langkah awal seperti yang dinyatakan pemberontak yang dibunuh dalam perangan, maka darahnya adalah halal. Nampak? Ya, kerja dia. Pembunuhannya tidak akan dikenakan kisah atau diat kerana tindakan ini dibenarkan oleh syarak. Baru betul. Selepas perperangan tamat, sekiranya ada kalangan tentera pemerintah yang membunuh pemberontak. Sekiranya pemberontak tersebut telah memberitahu setia, pembunuhan akan dikenakan kisah. Namun sekiranya pembunuh bersumpah bahawa dia menyangka orang yang dibunuh masih ingkar, pembunuh akan diminta membayar dia dan hukuman kisah digugurkan. Nampak? Macam itu sekali Islam jaga. Ini bukan maknanya selama-lama dia kalau menentang, dia menentang sampai bila-bila tak. Terima. Kalau dia tak menentang, sudah. Habis. Dan dia tak boleh diusik lagi. Sekiranya orang yang dimunuh ialah tawanan atau pemberontak yang cedera, pembunuh dikehendaki mayadiyat dan hukuman kisah digugurkan kerana wujud keraguan dalam tindakan tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Nabi SAW, Idra'ul hudud anil muslimin masatatum, Hindarilah hukum hudud daripada orang Islam seboleh yang mungkin. Menunjukkan bahawa soal hudud ni bukan soal untuk dilaksanakan. Sewenang-wenangnya tidak. Sebab itu ada banyak perkara yang boleh menyebabkan hukuman hudud ini dibatalkan. Dan habis bab pemberontak, akan datang kita masuk dalam persoalan. Uh, apa dia panggil ini? Uh, murtad. Ya. Baik. Ada sebuah soalan tuan. Kalau ada lah. Kalau tak ada, tak payah tanya. Ya kita pun tak banyak dah tuan tajuk ni a uh, saya ingat akan datang kita akan ada lagi dua tajuk je lagi untuk bab jenayah. Uh, kemudian daripada itu dia lebih kepada fik umum berkenaan dengan jihad uh, kemudian berkenaan dengan hudnah ataupun ganjatan senjata kemudian dia dah masuk dah bab a uh, apa nama ni musabaqah ataupun uh, istilahnya apa dia panggil ni Bap pertandingan kemudian masuk ke bab hiburan, pertandingan-pertandingan ya, yang berkait dengan soal judi dan sebagainya jadi ini pada masa akan datang jadi tak banyak dah, kira-kira ya. dah nak habirlah kita mengaji jenayat ni insyaAllah yang mengaji daripada awal kita akan buat convocation lah untuk jadi hakim ah, pulut kuning lah <laughs> baik ada sebuah soalan tuan, kalau ada lah ya, si.